Tant que em va picar un mosquit És un programa de 105.8 Si no t'agrada la música de Radio 284 t'hi recomanem Clínica a transplants d'orelles. Amb un descompte especial si vas de part de la nostra missora. Aquesta és de... Oh, no, sóc... Hola, bona nit hola. a tothom i més concretament a ningú. Sembla que hem començat. Hola. Sí, allò, amb una emoció, no és verament... Sí. Hi ha molta tensió per aquí dins. Sí, sí, sí. Ja. <laughs> Sí, ara el silenci de cop, no sé. Ara, ara estàs no a la cara. Sí, sí, sí. sí. has sigut Què tu, Anna. És es que no he vist la llumeta vermella. Doncs mira, ai, podria estar ai, una mica ai. més atenta, eh? Guaita, ara tu sí que estàs vermella. És es es vermella que és la llumeta. Tu, ara ai, ai, il·luminaràs ai. amb la teva llum vermella de la cara, de les gautones. Ostres! Inspiració sí. avui, eh? Sí, sí, És que sí. Molt no sí. no. Què ha passat avui? Oh! oh. deixem estar. Estem tristos. Estem molt i molt i molt tristos. No, home. No, i tant com no. No. hi ha lluna. Deixem-ho No hi ha lluna. No, no, ha lluna. no. no està a núvol. Veus? No. La lluna s'ha amagat. Sí. Explica't, explica't. No, no, vinga. Vinga què? Quin vinga. mal rotllo. Vinga, vinga. Va, us explico coses. Va, Neus, explica'ns coses i, i comencem a trencar el gel. No. Això. Com deia aquella... us recordeu? Aquella expressió que deien... Comencem trencant el foc. No me sona ningú? No. no. Em sap greu. Ai. Llàstima, bé, deixem-ho. Se la deu inventat. No, me inventat. <coughs> Com ets, eh, Per que va per una professora, I així. I... Molt bé. Però ah. no em sona. Agustina de No sap bé la motesta. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, una professora que teníem de tutora primer, ah. Ah. també, també, no? Home, esclar, què et penses que dic si no? Bé, bé. Me la trobo sovina? Ah, i no et diu, trenca el foc? No, o si mai. no em trobo. Aviam qui comença. Però com són persones, esclar. però bé, un altre tema. Un <laughs> tema aquí parlant sí, nosaltres sempre. i no... No convé. No. No. Va, va. <laughs> Neus, digues. Ah, jo, sí. doncs que vinc d'un treball de recerca, d'investigació, oh, oh. molt emocionant. Eh? Ja t'hem vist arribar, sí, sí, sí, sí. sí. Molt eufòrica. Ja, vinc mig amb polèmica avui. Ui, Sí, sí perquè me donat que tot molt maco. Vinc a tots a reciclar tot, tot allò que hem explicat desabans, reciclem paper, reciclem cartró, reciclem vidre. Que més reciclem, oh, els tirabídics, sí, les piles, no, vinga. El plàstic. Um, no, que, no, que, que, que, no, que, que on, on te recicles tu el plàstic? Home, no ho sé. No, no reciclem el plàstic. Normalment va a l'estufa. No reciclem el plàstic. No, a l'estufa. I què passa eh? si fiques el plàstic Escolta, a l'estufa? Escolta, Raúl, però tu que, no, que acabes no, de dir ara? Que fa... Ai, què fa? Què fa? Doncs fa aquell suquet que a vegades és molt mono sobre... Bé, no, que entraríem en detalls escabrosos, sobretot les paures formigues i... Ai, okay. ai. Res, Mara, bé, no, res, res, oblideu mm. oblideu, no, Va, no, no, heu, no heu sentit res Doncs en Raül ho ha dit involuntàriament, no reciclem el plàstic ah. Uf, uf, uf I no es podria... Es pot reciclar per oh. això jo, jo vinc d'aquest treball de recerca, es oh. pot reciclar i no ho fem. això, que és molt important saber el plàstic reciclat. Clar, doncs jo vinc amb moltes mostres de plàstics, no? Hi ha molts diferents plàstics, però tots provenen d'allà mateix, tots són compostos carbònics. Per tant, quan els cremem, que és el que sol passar quan els llancem a la bessura, doncs desprenen CO2. Home, qualsevol cosa que cremi Bueno, però els plàstics amb abundància perquè ja són comp compostos carbònics vale? uh -huh. Diguem que són més tòxics que qualsevol altra mena de combustió perquè desprenen més CO2 Ja yeah. vale. vale. vale. Doncs tot això, bueno molta gent que estigui una miqueta ficada sap que el CO2 s'està acumulant molt a la Terra L'efecte d'aquell sí. hivernacle Exacte doncs s'està acumulant molt i és, és perillós, ja comença a ser perillós perquè la terra s'està escalfant per culpa d'això. És que diuen que d'aquí uns anys tot doncs s'està recobert, no? Bé, bueno, i I d'altres sí, zones, sí. I nosaltres, alé. Si miren alguna cosa, hem de morir. Bé, bueno, però... Oh. Però avui, avui està allò... Sí, tio, a veure. Vale. Doncs bé, sí, l'altre dia xerrant me'n vaig enterar que el plàstic es pot reciclar. I avui, avui he volgut aprofundir. Molt bé. Doncs el plàstic, per exemple, els taps que, ten, els taps que porten les ampolles m'han enterat que estan fets de polietilè, de poliestirè o de propilè. Això sembla una sevillana. Sí, doncs no, no. No, no, sí. no ho és. Tots aquests plàstics es poden reciclar, el que passa que per anar bé, o sigui, per tornar, per exemple, un tap a fer un altre cop el mateix tap, que hauríem de separar, per exemple, els taps fets per polietiler, els taps fets per polietiler, i els taps, sí. I sí. Els sí. taps de poliproler, i, i, i, eh? fotré, ja I també per clar, diferents colors. Això és molt difícil, però què passa? A veure... Si els posem tots junts... Sí. Cosa... O sigui, fer fe tot un container de plàstic. Tot el container de plàstic, això es fa a Alemanya vull dir que no és impossible es fa, The Authentic. The Authentic. Entonces, es, fa no, es posa no. tot allà el plàstic es tritura ben triturat amb, bueno, amb el que sigui, amb un mini pimer més aviat no, però bueno doncs amb unes fàbriques que ja et les màquines i tot a dins i llavors d'aquí que s'entreuen? s'entreuen plàstics de tercera qualitat per exemple les nances d'una ampolla de plàstic ah Um, les pales aquelles de la sorra, dels nens, ah, és petits que, sí. que tot que... és plàstic a capdavall exacte, que no importa la qualitat del plàstic ni la coloració ah, no importa, no importa, no importa tu estàs fent un castell a la platja i se't trenca la pala i què? Hola. no importa, no importa ja no, per això, ja per això el de les no. clar, no. llavors agafes i arregles Tinc una mica amb les mans no, però que... no, no, no, pobres no. nens veu la cosa negativa que et noi veia. home, negativa, negativa, no, però pobres clar, el nens el manual, saps? i em mm. diuen mans què? És més maco. i... Mare Ex. de Déu. Lleig. No no, no, no, que només sí. surt sí, sí, sí. a la platja, les la platja i ja està, queden netes. Tot net ah, i... Ah, però surten botillofes i coses ah. rares. Vinga, Neus. Ah, això. Bé, bueno, doncs plàstics d'aquests i també podem fer eh, busses d'escombraries o bosses normals. Ah. Nubals. Vull dir que hi ha moltes d'això. I ho deixo així a l'aire. Però esclar, després, eh, què representa? Que tu vas a una botiga a comprar i veuries ampolles de color blau, ampolles de color groc, ampolles de color verd, que voldria dir que cada color seria d'un... Cada color representaria un tipus de plàstic diferent. I no, es... cada color no. Ah, no. No, no, no, no n'hi digui No, o sigui, cada color no és un plàstic diferent. Val, però perquè reconegui, perquè, per exemple, el comprador... És el, el, el comprador, la, un... Qualsevol ciutadà sí. incula amb això, vull dir, sí que sap distingir un, un plàstic i un paper, sí que sap distingir-ho. Sí, un plàstic i paper sí. però, per mm, exemple... Penso sí. que sí, eh? Però clar. Sí. Sí. Jo de moment no he arribat mai a jugar amb les bosses d'escombraries, però... Home. ai, ai, sí, doncs sí. mm. eh? No sé tampoc seria tant I... <coughs> <coughs> no, no, no, no. No, no. però llavors, què representa? que cop tenim plàstics com ho pots saber un... Clar, veure, un llibre, el, cícoles, el fet de que, que reciclem per, per tipus de plàstics per tipus de coloració, és gairebé impossible bueno, vull car, dir, a més és molt utòpic, no, no es podria pas però clar, si ho fiquem tot allà mateix doncs llavors ja no es fan utòpic tu, tu també vas i gafes el tretravic de la marca tot el tretravic de la marca jo què sé i ho poses tot allà mateix doncs el mateix amb els plàstics seria pràcticament el ah, mateix o sigui fer a veure quin color podria ser el de plàstic perquè tenim el color grot que és de piles ai de llaunes ah. el, el container de color verd que és de paper el container de color blau que és d'ampolles i mira no te no, liant si sí, em lio? el de color verd és de vidres i el de color blau és de paper hmm. Ah, de... el de color groc de llaunes sí? i les piles en llocs concret, sí doncs el, de, de de fotografia... el, de, el de paper, ai, el de plàstic, oh, no, com que, de que de dieu que seria? és de paper és de paper. De, paper. Ah, sí. de paper hi ha alguns llocs que està, ah, equivocat, que està equivocat però eh? la no, és, de és de paper sí? sí, doncs ho oh, haurem de casa meva. Ui, ui, de, de, de des a l'autoritat sí. competent per dir-los que està equivocat, que s'ho sí, facin recordo mirar. Recordo un dia que embarallàvem la Neus. Ah, de, ah, de, allà no, aquell que vèiem allà que era... Que ens estiràvem els cabells pel era carrer... Era de, era de vidre jo, ai no, Ell, jo deia que era de vidre deia que era de paper perquè era de color blau. Esclar, aquí, molt bé. Fins que vaig que fa cavar l'ampolla, vaig mirar dins i allà hi havia ampolles. Oh. Oh. Qui va guanyar? Jo. Oh, ho oh, hey. havia de dir, eh? Però ah, bé, potser sí que els blaus són de paper. Sí, els bols sí, de... Ah, mira, sí, sí vidre. Són excepcions d'aquestes. Són excepcions d'aquestes. Es estaven situats davant d'un restaurant i per això... ja oh, són coses de... Uh, uh, eh, Se'l van de sí. apropiar. Ah, sho gremi. Clar, no. Si els plàstics es poden colorar. Es, pola, es poden... colorar. Clar. Donar-los de color... Clar. clar. Home, a veure... No? Un tap, un tap. No? Un tap, sí, un, un tap. Un tap, un tap. no és molt contaminant. No colorar el plàstic? Sí, és que no, no, no sé quin mètode fan servir ni Quina, res, eh? El que ha fet fins ara és molt més tòxic i contaminant que qualsevol altre conyecte, però... Però el fet de colorar-lo no implica més, més contaminació ni, ni molt menys. D'acord, d'acord, era una pregunta que m'ha vingut a ella. No, simplement, quan, quan injecten el plàstic a la màquina, a la vegada, injecten el colorant que volen. I com que ja està en una temperatura molt alta, es barreja tot. I quina mena de colorant deuen fer servir? Pintura, no, ué, tot el Sí, esclar, sí, però... Sí, home Que no sigui tocs. Ai, molt bé. Doncs bé, això. No sé, si algú vol protestar i reivindicar i enviar cartes al Departament de Medi-Invian perquè reciclem palàstic, que passi per la ràdio que també faran firmetes. Veure, home, si seria un detall, eh, ja, no? Jo penso que això, jo ho deixo així l'aire, però jo crec que perquè més que hi ha moltíssimes coses de, de plàstic mm -hmm. és que és això i a més a més ara que tothom es, a, es comença a conscienciar per lo reciclar i tot, crec que ara és el moment de, si s'ha de fer, fer-ho ara no sé, penso jo sí, que sí. passa que, no bueno, suposo que s'haurien de fer estudi diferents estudis de moltes coses i no sé, no he arribat a tant jo avui en una tarda sí, no menys, però en una tarda no. mm. poca cosa bé, molt bé, molt bé hem ja de, de continuar investigant perquè... A veure si podríem fer venir alguna persona que d'allò i ens expliqués aquestes coses. Això, també, si algú se sent identificat, identificat, identificat o sí. etcètera. Exacte. Ah. Doncs que truqui i nosaltres el convidem perquè ens expliqui totes aquestes històries de plàstics. Home, el convidem, el convidem. Sí, perquè això de convidar ja... Sopar ja no, eh? No, sopar que no, en vista dels grans èxits. Però bé, deixem-ho estar. Més coses, què més? Què més? Ah, ja. Què més hi ha avui? Nosaltres ens quedarà escanyat. Que hi, ha rebul, rebul. A veure, hi ha molts hi ha constipats. Hi ha, hi, ha molt hi ha molts rebul. constipats. Sí. Que... I, mm. I tu, Raül, què ens portes avui? Jo, que us porto? Música, segur. Doncs... Música, I com ho heu segut? Ah, Raül és el de la música. Intuïció. És tu, el de la música. Uala. Tot teu, ah. la música. Bé. Ens deixar impressionats avui, eh? Sí, sí. I, Perquè és que i, cada dia sortim d'aquí... I quedareu. Quedareu. A veure, vina, sí. Ara amb aquesta primera, no, però amb les següents, sí. Oh. És que no vols fer esperar. Que sí. És que sí. la primera. No, no, no, no, no, no. Tot i que... Més endavant, si voleu, la voleu posar-la, la podem posar... No, ja veig que no. No, sí, sí. No, és no, que ja l'anuncien per llet. la tele i tot. Sí, que, ha sí ja l'he vist. Més ah. Em va costar per això reconèixer el cantant, no sé per què. O no, està no. diferent o van ser manies porta meves? Porta els cabells tallats. Ja, però jo els hi duia, no? Sí. l'últim ja... Sí. No ho sé, em va costar. Potser perquè porta les ulleres de sol de Chico Martini. Potser. Però el de Sol de, de Chico Martínez Que ha només falta El no, clip del, del de Memory Remains que ja l'hem posat uns cops en aquesta casa mm, Doncs... Porta uh -huh. les ulleres, matuts, de fet Ostres, alleres, allò... deuen semblar com uns espais d'aquests. No, home, no, no, Riber, no, no, no, no, no, no. Ei, cara, les espais degeneren ja? Sí, pobre. Ja no les estimen tant, pobreta. Sí, per què? Avui sortia un article en el país que deia que el meu disc de les Espais Girls, más de lo mismo, però peor, sí. sortia alguna cosa així. Sí, vés, però amb això què vol dir? Que no el compra la gent? Han pronosticat que, no, que no serà pas Ves, el primer ja fet... ni molt menys. Ja han fet la gos, ara, aquesta, sí o sigui que... No, no, ja s'han sí. barallat amb tothom i ja està. Però tenen ah. el seu mèrit, tu. Oh, amb... bueno, no. jo no crec que sigui sigut. Sí. Home, d'algú i mirelles sí. eren allà en el moment just, sí. en el lloc precís, i mira. Okay. Però vaig ser eh, mones. Exacte. Exacte. Molt bé. En fi, jo vaig introduint la cançoneta. Vinga, va, eh? digue'ns alguna cosa més de la cançoneta. Doncs la cançoneta és dels Blues Brothers ja, ja sabeu. No sé si sabeu és aquell grupet de dos individus que ara s'ha tornat a reunificar bueno, no és que s'hagi reunificat perquè l'antic membre que eren John Belushi va morir el 82 per tant el grup es va desgregar però ara han agafat el germà de John Belushi l'actor James Belushi sí sí sí, sí, sí, sí i doncs bé han fet una gravació doncs recordar amb ells èxits i amb alguna coseta nova. Faran els Blues Brothers 2 en cine o alguna cosa així? Era ja la de la Michelle Pfeiffer? Els Blues Brothers? No, no era Baker... els Baker Boys. Els Baker Boys. Sí, sí, sí. No, els, els Blues Brothers era aquells del, dels Granujas a tot el ritmo. Sí, mm. sí, sí. I la cançoneta aquesta que escoltarem doncs és de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, que és interpretada juntament amb la Aretha Franklin. De fet, la cançó és seva i es titula així perquè no pensant, doncs 5 m'agrada molt que m'agrada molt aquesta que m'agrada molt maca. Hola, sí. molt maca eh? que no ens impressionaria la primera doncs t'has deixat eh? ja, no doncs sí. imagina't després, no sí. sé què sí. més hi pot haver darrere d'això aquesta que ens no ha molta gent sí, ui, no vull ho veus pas saber-ho doncs avui sí que sortirem uh, traiem punt perquè... no lligarà, no? gens, la gens ja, l'altre va més a de... l'estil com un fil de nois que vam posar ja fa temps va per l'estil Sí. És una cosa gradual, però no... A no, no? eh? oh, Això és un espai diferent, no? Doncs trencador. Mol Està bé. S'ha de trencar sí. esqueles. Sí. tranquem tot. I tant com sé. Sí. bé, aquesta cançó... El Cing, no. de les Blusvales, Franklin. Bé, això no m'ha agradat. Molt bé. Qui més? Toca. Un, dos, tres, un, dos, tres... Cinema! Un, cinema! Ja. Què hi ha de cinema avui? Per la setmana que ve portaré efectes del de... sorpresa sorpresa o alguna cosa Què així Què dius? Sí, crec que sí, també un, dos, tres Un, dos, tres, ja una coseta Ara ah, no fem tot la Rambla. Ah, això sí, Ah, bé, bé, bé. doncs, bé, si voleu que parlem de cinema, doncs parlem de cinema i en primer lloc eh, tinc la, davant meu la d'avui i bé, surt una entrevista amb en Daniel Calparsoro, la vanguardia és de l'Anna. Això s'ha de dir, o eh? La panyella s'ha de dir perquè feia unes maques manques. No, no. Costa un pressupost. Costa un pressupost. pressupost el pressupost del programa d'avui ha de 125 pessetes. No l'he comprat la, No l'he comprat No l'he Més. Ai, els extres, però... No, no, que no les he posat jo. Què t'inventes? Bé, doncs, gràcies que hagi pagat el pressupost del programa i bé, doncs surt una entrevista amb en Daniel Kalfarsoro, que m'ha deixat bastant sorprès en primer lloc surt com una mena de titulet en Escoli, sisplau, no mirem titulet i puc, en Escoli i ens diu que el nacionalisme basc és una mica reaccionari això pot sorprendre molt, potser d'un director basc que ha estrenat recentment una pel·lícula sobre a Tarras, a Ciegues, que no té res a veure, que no es complementa amb la possible estrena, propera estrena d'Abre los ojos d'Alejandro Amenábar. Ah, s'ha aixecat un cop? cap ràpid, <ríe> oh, Alejandro, com m'ho es que he dit, caminava, caminava, caminava. deu de tesis. D'aquestes sí, sí, sí, com de tesis. Doncs bé, eh, res, un mes i ja tindrem la seva nova pel·lícula. Que es diu? Es diu Abre los ojos, oh. que no té res a veure, Maciegas, la de Daniel Calparsoro, que déu-n'hi-do no. el nom, costa de pronunciar, eh? No, no, no. Eh? Sí, doncs bé, el que va sorprès realment d'aquesta entrevista és que ens diu que ell va néixer a Barcelona, en Daniel Calpar-Soro, Calpar-Soro, sí. tot i ser basc, sí, vale, a, a, a, a, Calperi, en Dani, eh? en, Dani va, sí. en Dani va néixer no, no, no a Barcelona i va néixer eh, dins d'un tàxi. Ué, rebentar. A, rebentar. a més a més. Sobretot la tapisseria. Sí. <laughs> tipo la pel·lícula Carnet Tremolac, el pobre conductor de l'autocar... L'Alex Angulo queda bastant I fastiguejat al ah. presenciar el, el, el part de la Penélope Cruz i a part oh, de la tapisseria. Molt bonic, no? Deu ser. Home, per ser de la Penélope Cruz, no sé. Bé, deixa'm volar Bé, ja. Sí, sí, estàvem parlant de Cap de Soro, que part Soro, que, que va néixer en un taxi de Barcelona, que ella es va, com es diu, i que teòricament viu a... A la ciutat de Madrid. Teòricament. Teòricament, aquí posa teòricament, perquè perquè sempre està amb un i rodant unes coses, unes altres, i bé, no sí. pot estar... És un home dels 90. Cul de mà, el seient es diu? És com es el pulmet de... Jaumec. Ah, això, vinga. Això. Ah, això mateix. Eh, això mateix. Sí, eh, bé. Sí. Sí, molt bé. D'acord. Qui més diu, en Dani? Molt què bé. més diu, en Dani? Bé, sí. la resta ens parla una mica de ens parla una mica de tot i de com és una vida el rodatge d'un director mm. i bé eh, què més tenim? tenim dues recoman recomanacions per aquesta setmana Ui. dues recomanacions i tres estrenes que llavors ens tres estrenes que llavors ens dirà l'Anna bé, les recomanacions pel programa d'avui eh, són Per a Aimi Uh. Ei, hey, the... sentit un uf de desaprovació, però bé, és una recomanació eh, del director de Malrats i Clercs, que diu que així ha acabat de fer la, la trilogia de Las Vegas, es va inspirar en George Lucas perquè diu que això de la trilogia és un truc que, que dona quartos, uh, guai. Right. Això és una trilogia. Sí, teòricament sí. Clerks, uh, Malrats i Perseguent d'Aimi. I Perseguent d'Aimi. Mm. Que representa dir. que hi ha sempre els mateixos protagonistes o no? Uh, bé, almenys Malrats i Perseguent d'Aimi surt el mateix Kevin Smith acompanyat d'un altre actor que són una mica de superherois. Bé, sembla que hem millorat una mica l'emissió de Senyal. Ah! Sembla que se'ns ha sent una mica millor. Ah, sí. Això oh. Vinga. En, en Kevin Smith és... Sí. I, és un d'aquells dos? Sí, és el de la gorra. A la, a la bé, de... on, ja, primer especifiquem... Uh, n'hi ha dos de gorra. Dos, sí, n'hi ha sí. dos en gorra, la gent potser no els ha vist mai. Sí. Mm, com els podríem...? Doncs bé, no en Kevin en Smith, a la pel·lícula Persiguent Noemi, es defineixen un amb l'altre, una en contraposició a l'altre, o un juntament amb l'altre, no es poden definir per separat, mm. tot i que com a com actors, perquè com a director l'únic és en Kevin Smith, i en yeah. Kevin Smith és aquell que va de negre, tots dos hi van, Sí. Uh, Quina, no, el de la barba sense barba, el que no és rós <ríe> i el que li diuen gordo no sé què, doncs aquest és el de la vines, barba, doncs... Ah, doncs bé, tenen un paper important però secundari en la pel·lícula Persiguiendo Eimin, sí. perquè bé, es, es recobra una mica la pel·lícula Malrats, un, unes quantes escenes... Mm. Sí ara estan mirant les marques, venes, atenció marujes el cutis, si el teniu el que es poden dedicar és a fer videoclips sí si com el de les que ja l'hem explicat també tante vegades aquest és genial el videoclip com es poden dedicar? com es fa per fer un videoclip? dolent no? es titula el videoclip? wheel me up buttercup es titula un videoclip desastre Pues sí, sí. Bo, pues, i uh, és genial uh, perquè... oh, to uh, sí. vale. totes aquelles de desastres un des de l'altre, garrotades tot, totes aquestes escenes que surten a, a en el videoclip doncs són excetes de la pel·lícula Malrats sí, home, però els que són pròpiament del videoclip però sí. ja depèn, no, no. no, però vull dir, la, no. la majoria de pel·lícules són extretes de la pel·lícula Malra. No, no sé ni què dic. La majoria de parts del videoclip són extretes de la pel·lícula Malraig. Sí. Parts com quan en Kevin Esmir es fot contra, contra un, un, com una mena de paret i, i es se sent i, i coses així. Sí, eh? com el de fons. Sí, que exemple, estic allò, estic estic allò, estic allò, estic <laughs> completament. Són els Rambles, hi ha no, que no mereixem part de l'estudi no. que encara de dir moltes coses abans que s'acabi el programa continua. Sí. Sí. doncs bé, no sé per on estava estaves uh... parlant de molt res del videoclip de... no, del videoclip, de com es feia un videoclip bé, és igual tu tampoc ho saps però... uh, no, és que no, no. Vale. Uh, doncs aquesta trilogia són històries d'amor i per si el de Amy és la curiosa història d'amor entre dos dibuixants de còmics i una dibuixant de còmic és una història una complexa però bé que, que s'entén bé i al final té una mena d'estirabot que tots ja veureu quina, mani... quina mena d'estirabot és però els fans de Kevin Smith no us penseu que aniu a veure un altre mà rat? perquè jo vaig d'allà allà, em pensava que seria una pel·lícula d'aquest tipus, de riure tota l'estona, i no si hi ha alguna tonteria guai, mm. però bé, bàsicament no és una pel·lícula per riure com a malrats tota l'estona. Mm. Que és més profunda? O... És... Uh, bé, sí, tracta el tema una mica més seriosament, potser. Hi ha ah. gent que diu que és un... un pèl pesat, un pèl lenta, però bé, són d'opinions. Que, que, que, que, sí, que, que és una pel·lícula força recomanable i almenys per gent interessada amb amors una mica estranys i, i curiositat personal? de, de, de provar-ho tot doncs exacte, cosa. que hi vagin perquè segurament els hi agradarà aquesta pel·lícula segurament la trobarem a tota la majoria de sales comercials que tinguem per aquí a la vora oui. bé, si sí, l'altra recomanació és... Quina sí, és l'altra? Sola que t'hi trobes, aquí. Ui, aquesta! Aquesta sí que me dit moltes coses. És... A veure, a veure, a veure. Martín Atge, oh, Martín. Martín. que ho sento però Atge. sales per aquí la vora que jo sàpiga no... No la fan? fan a Girona? Com no és que... Van... Ah, ja no la fan, l'han fet? No, fer sí, la van fer durant una temporada... Probable, el modern, no, l'havíem fet, l'estudi trufó o així... No, el plaça sembla no que no No sé, vull dir, no sé... Sí, bé, és una pel·lícula que no sé per què però sembla que no, no se li ha donat gaire... Però jo bones crítiques, Quai no? Gaire publicitat, de, de però... De Martin sí, jo també. Però les crítiques que té són molt bones i la temàtica, bé, és una mica temàtica que afecta els joves d'avui. Hmm. És un noi, en Juan Diego Boto, que recordareu Històries del Cronin, suposo que també ja hem parlat aquí, Històries sí. del Cronin. Sí, no, mestres, no, i sí. vam escoltar els dos temes d'aquells, que hi ha molt farts. i tot vam escoltar els temes. I bé, doncs, el mateix tio, en Juan Diego Boto, ostres doncs és el protagonista i bé més o menys és un, un noi com... és a dir, ell no ha d'interpretar mm. fa el mateix paper a Històries del Cronin que Martin mm. és un noi que... Està, ja sé. que bé, que no, no treballa, ni, ah. est ni estudia és a dir, viu la vida, toca la guitarra i bé, fins que un dia després d'un d'un greu incident, doncs es troba amb el seu pare, que el seu pare, curiosament es diu com ell, però sense l'H, es diu Martín. Ah, Atxe ah, va amb Atxe. explico això, perquè anava no tot junts Martín Atxe. Jo pensava que s'escrivien Martín o sigui, no. Atxe. Mar que Martín... O sigui, que era un home que ho hauria de dir-se Martín, no es deia Martín Atxe. No, és Martín, H. i llavors, entre parèntesis, H Atxe, explica -ho. És el fin. Què vol dir? Atxe és de hijo. Jo hauria de H. H. H de hijo. Ah, esclar. Ah, esclar que sí. No. Sí, sí, sí. No calia més bellò del júniors? Sí, juniors. sí, sí. El que? No calia més bellò júniors, si de cas. Però, però això és per fer més... Per fer-ho diferent, però Martín H, l'H ve del hijo, eh, l'hijo de Martín. Explica-ho pensat, eh? És així? H ve de hijo. Ah. Sí. S ho molt <laughs> Sí, sí, segur. Molt... Si <laughs> sí. Mira un moment. Tu <laughs> no la no deixes. Mira. <laughs> no, posa-t'hi. Bé, eh, el guió i la direcció és de la del ah. Tarain. Però bé, estàvem a Juan Diego Boto. Però filla, tenen uns noms que diuen-hi-do, eh? Ostres, què vols el que et digui? Abans d'amantar-hi, ara amb l'Adolfo aquest. És basc? Ja és basc. Uh, sí, suposo, amb el nom. Mm. Mm. No se sap, però sí. Sembla el més probable. Sí, sí, doncs és una pel·lícula molt recomanada que tracta la temàtica juvenil i es desenvolupa entre Buenos Aires i Madrid, una mica amb els dos ciutats. Mm -hmm. mm. I bé, aquí he llegit una crítica que, que bé, està molt bé, és del matejador Foristerine, en i ens diu que si esta història té una tesis, és la de demostrar que Stanley i Livingstone, dos exploradors de reconegut nom, eren dos idiotes. Ostres, Que necessitaren internar que necessitaron se en l'Àfrica negra per encontrar mundos misteriosos i desconocidos. Què ens vol dir això? Que dintre de, cada, de tots nosaltres, dintre de la nostra personalitat, hi ha un món complex, hi ha un laberint que, mica en mica, hem d'anar inspeccionant tots una mica. I què us sembla si abans de parlar de les novetats posem una mica de música? Sí, home, meu, ja ho veuràs ara. Eh? Ja m'estic aquí fregant les mànies. A què vol? Què entrem? Tenc... La... Ah. la gent quedaràs preparada? Ens hem d'agafar bé les cadires. Shh per rontombar-nos. Sí. Ja n'hi ha que s'agrapen. Això més fa? Molt bé, molt bé. Pel meu gust... Genial. Pel vostre ja... A veure, potser si ja en tirem després. A la primera que has posat? Bé. Molt bé. Molt bé. Sí. Doncs a veure, el nom d'aquest grup, Dio, us sona? Com? Dio. D.I.O? Sí, D.I.O. No, no, va per aquí. Doncs bé, D.I.O. són una banda que es va formar l'any 83, va ser formada pel senyor Ronnie James Dio i havia estat abans a Rainbow i Black Sabbath. El Rainbow els hem escoltat, oi?, aquí o no? No, Rainbow no. Però sí que hem escoltat en Richie Blackmore, que va Ara. ser també component dels Rainbows, yeah, Rainbow, encara ho és. Sí, sí, aquí. Se'ns se queda tot el que ens dius. Sí, sí, això. Va... Emociono. Mm -hmm. Doncs bé, van debutar el 83, és que encara estic emocionat. Amb mm -hmm. l'album va anomenat Holly Diver, i escoltarem, ai, que es queda escanyat, la cançoneta titulada Rainbow in the dark. És la conclusió final. No, acaba així. acaba així, pam. És que jo me l'he imaginat més llarg i ara. No, M'ha sobtat aquest final. més bé si ho haguéssim fet, allò que s'anés acabant allò. Sí, aquestes no acostumen a no, acabar així. No, s'acaba allò, xac. Així et queda el bon regust a la boca. Perquè al final acostumen a ser mediocres. Allò quan se'n va la música allà, adéu, adéu. Sí, No. Són, només són tristes els finals i tal, així s'acaba de fer la pia. Si m'ha de por, No, no t'esperes res i de cop allò ho veig. Clar, clar, clar. Sí. és com les despedides mentre els vas als acomiadaments, mentre els vas allargant, mm. més no són. Ja. Yeah. En canvi, sí, mira, de cop, plof, ja està. Apa, punt. Sí. És dur, però, bueno. Ja, no, és clar. O fet, està fet, que és el que convé. Sí, sí, però mira, amb la conya aquesta van guanyar un disc d'or, eh? Doncs, apa. Sí, sí. Oh, jo els defenso, eh? Sí, no, molt molt bé. bé, molt bé. No, poden acabar així les cançons, allà, ja, txac, txac, txac, sí, sí. <laughs> com però, o bèstia. Sí, sí, sí, sí. mira, no. disc d'or. Va, molt bé, molt bé. Sí, sí. Nos hem de plantejar això. Txac, per què? Sí, sí, però ah, Sorpresa. No sé si es pot agradar. Al començament potser us sorprèn, però de manera que va allargar-se... Ui, ui, ui llargància... molt de neguit, eh? No També ho sé. També trenca amb aquesta? Sí, diguem que sí. com la primera? Oh. És una Macedònia d'estils, això? No, no, no és sí. com la primera. No, és més tirant a pop. Ui, que ui, ui, ui, on ho pensarem? No, no. Que ha sortat-ho a veure? No no no, no, no, no, és el polion. Mm, bé, és igual. Ja ho escoltarem. Sí. sí. Mm. Molt bé, què, què més mè? tenim de cinema? Cinema. Uh, doncs jo només vull parlar-vos de, de dues estrenes d'avui, sí, segur. I són dues pel·lícules, uh, uh, que és... Uh, una és La conspiración. Oh, la sona d'alguna coseta. Conspiración. Mm, no, doncs no. torna a ser una de... Bueno, està protagonitzada per una de les actrius que està bastant... Ens la trobem bastant a la sopa últimament, que és la Julia Roberts. ah... Yes. Oh. Oh. Sí. Més el Mel Gibson, dels actors que, que és la típica película d'aquelles que, bé, les noies la a veure ai, sí, les noies la a veut per ell. la sí, és clar. La mirada ensidora oh, del de Gibson com a mosquito. I, sí. I... No, sé, <laughs> no sé, tot el que té aquell pot, bon no bé, sí. però que aquesta vaig la Julian Roberts ha fet moltes de cop, però si la... sí, per això, ara a ara el... ens est Mano, que, de, no tant sé. que el... la vida de la la bona de amic, amic i ara aquesta i ara aquesta, sí, conspiració però trobo que anà molt juntes sí, sí, però és que també s'està temporada sense res Suposo, però també trobo que aquesta conspiració no se n'ha parlat gaire i de cop i volta mm. pum, s'estrena avui sí. i, ja i ella se'n va sentir parlar moltíssim a veure. No, que també parla a era un dia i bé. Sí, sí. i bé, i aquesta i, i, llibre, no? I bé, parla de que Digues. Jo ets de dir que només pel tipus de presentació de la pel·lícula i tot plegat, sabeu quina pel·lícula em recordo molt? Aquesta de conspiracions. Sí. Només pel tipus de tràiler que posen el... No sé ni de què va, eh? Uh -huh. Però pel tipus de tràiler que posen per la tele enunciar-la i així, em recordo molt el rescate. Uh -huh. Potser és perquè relaciono, que és l'última també d'en Belgi, i tot plegat, però... En ah, val, ara ja em va fer pensar en aquesta... això. En aquesta pel·lícula fa de... El, el rescate? Va sí. sí, de taxi. Sí, que es quedava que jo, la mirava seria. No s'ha de mi. Que sí. sí. aquesta ja sí. no ja, sí. mm, Que feia, com es deia ella, del rescate eren ja, un no, no em recordo. No, valent. Volat sorna la memòria, Ja. hi ja ha vint-dagues, no coneix un Sí, Us aviat. Ho no sí. ho he dit, eh? eh doncs ara... La lluna no és propícia. Oh. de canviar, algú de vosaltres haurà de canviar de vosaltres perquè potser és a mi que no em fan cap. Home, sí. el que potser no deuen els nostres oients és que estem en tarifa reduïa, que ja és més de les 10, sí. que és més barat ah. i tot. Ha, ha doncs potser amb això no queien. Eh? Sí, doncs, vinga, home. Uh -huh. Doncs bé, bé. Què, què, què anava dient? Això que en Gibson aquí fa de taxista. Que dius, Ai, va, mira, que, que bé. És estrany, I és I puja estrany. la rúbia, també, eh? Que acostuma a fer, eh? Puja una calla de la rúbia. Mm, a veure, jo <laughs> tampoc us puc dir ben bé de què va i així, però en el Gibson, eh, fa de taxista, i és un taxista molt... Ho heu entès. Molt... Re. Què? Re, davant, davant. Ah! I... bé, fa de taxista, i és molt enrotllat, diem no? Amb tots els que pugen, doncs ell els explica la seva vida, fa que els es que, que pugen expliquin la vida en el taxista, en el gipson. Es fa propaganda I i... Sí. que no sé per què, no sé per què ben bé, uh, molta gent el tracta com una miqueta de trombo sonat. Ah, sí, és sí. clar. I... I, sí. El que qui el compren? Compren? I... Qui el comprèn? Qui el comprèn? La, la Julia Roberts ah, sí. que no la Julia. Que o sigui aquest senyor què fa? es fa servir tot el taxi per fer sessions de, de teràpia sí, més o menys mm, Ara no sé ni com apareix la Julia Roberts i, no, no, el no, això s'ha de veure dic, no. la Julia Roberts l'entén? sí, home, esclar sí, Val, ah, complexa i després, bé, no puc assegurar-ho però segurament ja sabem com acabarà no, tot això oh. sí, mm, provisible sí o no sé. Bé. I l'altra la, estrena que fan avui és Exceso de, de equipatge. Suposo que sabeu de què va, la, bueno, de què va no de ho sé. Uh, no, jo tampoc. Uh, però, <laughs> però ja sabeu qui la protagonitza. Si alguna cosa he llegit. Uh -huh. I bé, l'heu sentit anomenar bastant per la tele perquè l'anuncien molt. No, sempre. No, no, no m'ha sí. no mm. dit. Eh? Un tràleg molt curt. És de l'Alicia oh. Silverstone sí, que... Clar, és que aquí vulgui veure aquesta pel·lícula només la, la va veure per ella. Ja. Yeah. Bé, penso jo, eh? Sí. Penso. Sí. No? sé. No sé de què va, provar bueno. No sé. Típica. No sé. No sé. <laughs> I bé, la pròxima, que no sé si és, no sé si és avui o és el dia 28, com diu en Jordi, és Hércules. Uh, el que oh. sí que ve és l'anunci del band de la banda sonora. Sí, de, de qui? De, de, com es diu ell? En Martin, Hola, en Ricky Martin. Home, té, té la no, Un, dos, tres, un passito. Ara, ara, aquest és. Oh. Eh, Hércules, el tràiler que, que ve és de genial, sí. Eh? Sí. ha de ser molt, impressionant. Molt, molt. la a veure. No veu. fa gaire gràcia, doncs. gràcia, doncs. Jo trobo que ha de ser molt original i bé, però aquesta ja és més tirant, o sigui, comparant amb les altres de la Disney les típiques de cada any. És més tirant cap a laadino i no cap a, i eh. a la ve rea.adino, però el eh. vaig molt més berruer que laadino. S'allunya una mica més ja de, dels nens, aquesta pel·lícula. Es cultural és més ll de... per tots. Està fent pel·lígoles dures, eh? Oh, molt xaperut, ja, eh. ja, ja, ja està. Ens he perdut que desvetllarem la incògnita, esperem, més endavant. algun oh, dia, eh? o altre. Sí, a veure, sí, pot oh, ser. O oh, ja. no us digui això. Ja. Sí, segueix tenint la mateixa estructura que totes, eh? Els no. dos personatges que fan gracietes, que són mm. o animals, o, bueno, en, aquest, en aquesta... no sabem sé ben bé què són, cada un. No, Deus, Són objectes, ja sí, eh, mm. i fan personificats, i fa gràcia, i tot això. Ja. L'Hércules... Ja otra d'eixoya, una gran heroigada. També és, mira, no sé, no. no és tan com la Pocahontes jontas. Tan... El... la Din. No com de... la poca jontas. És un món era maca. La Esmeralda sí. Sí, sí, que era espampanant. Ah, la, la, la, la vull dir de rica de, esta del Jafergut. Sí, sí, que que no m'estranya que el Jafergut bé. Ben, no moment d'eixoya, cosa, que disem telèfon, que haurà quedat allà, penjo. No sé. I això, bé. I... Molta... la música... Ah, això, en català, eh, està, està traduïda per l'Àngeles Guanyalons. Ah. Ostres, guaita, quina gràcia. Ves per on? Sí, sí, sí. Sí. Maco. Don, digues, no, no, digues, digues Doncs jo aquesta de l'Hércules penso que torna a captar l'atenció dels nanos sí. perquè l'Hércules és un heroi Però no sí, és tant sí. per nanos. Però pensa es que tota, tot, tot totes les, les, les de Disney, sí. totes les de la, la història no és per nens Si més no, la història no la Però capten els nens és una nens. més difícil d'entendre La Pocahontas O sigui... Ai, jo jo no difícil. ho penso perquè amb el, amb, Home, és que de cas és, doncs és ja n'hi havia prou L'Hermitz era l'heroi i ella era molt i molt bona i clar les nenes pues, volien ser igual de bones i els nens eh, volien no sé. ser igual que les sí, com les, ja. les bandes <laughs> dir, totes enganxen tant al públic el meu, com el públic petit per un o per un altre que sí, no no sé, pensem sí. que la majoria d'herois que ha tret Disney no, no eren coneguts fins que Disney l'ha tret mm. pels nens i en canvi Hercules, jo crec que tots els nens coneixen més, sí, més sí, que ja sí, sèrie que un poc sí, a més ara farem... sí, mm -hmm. a mi m'agradava Oh, no! L'Hércules? Ens acaba de descobrir que feia les tardes enlloc d'estudiar. Sí, feia feien a tions, no? Jo volia alguna cosa ah. i demanar-vos... No, no, però sí, era, era pel·lícula. No, oh. no, era una sèrie. Ah. A, a l'estiu se no, la van fer. sí. L'Arxena. no m'agrada. L'Arxena no m'agrada. La però se no, eh? la mirava. L'Arxena no m'agrada. M'agrada l'Hércules. Oh, tu, que em van No, jo dic res. a mirar Gaming. No, I, no preparada amb la mitologia. Bé, queda l'aire. Com entre altres coses. Ui, amb el silenci. Silenci. Oh, ostres, sembla que no diem res. Tris, molt tris. Sí. És que estem proposant una pel·lícula Vinga. Que, que, que segurament heu vist moltes que... vegades als trailers al TV3 o al Canal 33. Una pel·lícula basada en una novel·la de Ferran Torrent, no, Anna? Ah, sí. Quina pel·lícula és, home, Gràcies de... per la propina, o oh, gràcies per la propina. Home, gràcies. Sí, que la fem uh -huh. uh -huh. a la propina. Gràcies, valencià. Que picaran aquesta. Això. Uh Bé. -huh. Va guanyar el Premi Sant Jordi, aquesta novel·la. Mm, és una novel·la molt bona, basada en èpoques franquistes, que més o menys la propina, el títol és una mica de metàfora, pel que he llegit. És a dir, a l'època franquista, quan tenies una mica llibertat, es considerava, es considerava que era més o menys com una propina. Mm. I bé, sembla una pel·lícula, pel que s'ha vist al tràiler, força entretinguda, I perquè més que nosaltres de... no tenim accés sí. a les preestrenes, mm. no, oh. però l'anirem a veure aquesta setmana, us ho assegurem. I bé, surt el màgic Andreu, entre d'altres, que em va sobtar molt veure'l. Sí. Què ha de fer allà? Sí, sí, hi ha molta gent sí, sí, famosa. Sí, sí, sí, molta una cuda de... Gullar, també, també hi ha no la Montse Guellar. Aquell folla. Oh sort, mira, tots els sacs, està bé. Sí, sí, sí, no, sí. sí una primera vista el que surt, lluny. em sembla. No ho tinc clar, a veure si m'ho dieu. Mm -hmm. Surt aquell que feia a la granja, també, o no? En Ramonet de la granja, o no? Qui és, en Ramonet de la granja? Era en jardí Mollà? Sí. No sé, eh? No, eh? Vols dir? No. Ah, no, potser aquí no surt. No, no crec. És que no sé qui és, en Ramonet de la granja. Sí, sí, aquest que dius, eh? Mollà, aquest. Sí, doncs no, no. Sí, aquell lloc de la història del croni. Ja, però és aquest, el que granja. Sí, sí, sí. Sí, el veure que he de soltar la fama i tota la cosa abans. exacte. Sí, abans, allò, aquells temps que corria... Li van donar un premi a ondes, no? A aquest noi. Sí, em que sí. Sí? Jo crec que nosaltres també ens en mereixeríem un de premi a tant, com sí. Sí, com sí. Això? el terrat de guanyar nosaltres també l'hauríem de guanyar. Hem de fer com ells, dir-los-hi que no el volem i llavors potser ens el donen. No, no, nosaltres Uh, això també. és més complicat. Total que no, no. Ells que no el volien abans que els hi oferissin. Ah, clar. Estaven tota l'estona. No, no, nosaltres encara que ens el dongui no el volà. Al final ho deixeu internet. Allà a recollir. No, sí. Sí, sí. Volem, no blondes. volem blondes. No volem blondes i ens el donaran. Ah, ah també. I si llavors no ens xiulant com els espais, què? No, ens xiularan. Oh! Les espais oh. les xiulaven perquè traien els periodistes, que els periodistes sempre han de ser respectats, home. Bueno, deixem-ho davant d'això. Bé, Bé. Deixem, aneu a veure gràcies per la propina. Sí, sí, sí. Tu ho dius? i mirem. Quina és l'última sorpresa? L'última sorpresa. Voler. Doncs era el senyor Paul Guion. Va ser líder d'una banda que és digui els Quiotimes, que tampoc ja és... Sembla ah, allò, de... A. una tribu de Ciux. No, no. Ciux no, mm. no. Eren roqueros, més aviat. No <laughs> sé, sí, però té el nou, dona aquestes connotacions. Doncs aquest senyor <laughs> un bon dia va, va plegar, els va dir no, no, no continuo, deixar-m'ho estar, i va fer la seva, el seu disc en solitari, el seu àlbum de debut, que va suposar doncs, que es pujés el número 1 de les llistes, també, amb la cançó mm -hmm", Love of the Common People. Oi. No, Pol, des del seu primer album solitarial no parles de l'any 83, o sigui, no parles. Molt bé. No parles. Aquesta m'agrada més que la dos. la segona cançó. Va, ah, m'agrada més la 2. Més la primera. Sí. Jo ja la sí. primera, eh? Sí, és que... Jo voto la primera. Sí? Sí, jo voto la primera. Val, doncs ja anirem fent una sessió de Blues Brothers. Home, però per si les altres de Blues Brothers no. Sí, mai tant. Ah, sí. val. Eh... És a dir, aquella concreta que, que, que has presentat, aquella ha sigut guai. Aquella no, està molt, molt, molt bé. Sí. Sí, sí. Molt bé. Doncs, abans d'acabar, abans d'acabar, molt ràpidament, us explico unes curiositats, de, no del cos humà, sinó de, de, dels animals en general. I llavors, la setmana passada vam acabar amb els peixos, no sé si no recordeu, i avui seguim amb, amb animals i tornem al fons del mar. Uh. Què passa al fons del mar? Hi ha, hi ha animals, com per exemple el feu, que és un ornitorrinco, aquell, la bèstia, que és una, una barreja d'ànec. Mm. No és al metge de les orelles? <laughs> Quasi bé. Mira, doncs les lletres em sembla qui són, eh, també. Ornitorrinco... No, sí, bueno. sí. Doncs és un... És, sembla, és mamífer, té... Té potes d'ànec, un bec d'ànec, i aquest el que té té un sentit elèctric i és capaç de, de, de buscar la seva, la, la seva presa per menjar, Ten que els ulls, ell es fica sota l'aigua i té una sensibilitat per l'electricitat que capta, doncs, els, les, les seves víctimes. Però no les veu. No, no no les veu. Uh, ho fa amb, el, amb, el, amb aquesta mena de bec amb el seu pic, pic d'ànec va rascant i, i té com una sensibilitat de... elèctrica i com que es menja uh, els, els camarones són un tipus de, de, una manera d'angula que et treu descàrregues doncs llavors què passa quan està, està, va buscant, va buscant amb, el, amb el bec i quan nota descàrrega, clac, obre el bec i, i ja sabeu què passa, cap avall engluti llavors això en els humans per exemple no hi ha aquesta capacitat de buscar l'aliment amb els estímuls elèctrics. Però en canvi aquest sí. I després una altra cosa que no té l'humà, i que sí que tenen altres animals com una vella és el, el, el sentit de brúixola solar, que s'orienten pel sol. Uh, clar, l'humà ha no és pas innat que es va orientant pel sol, sinó que ho sap, vull que surt per allà, se, se m'agra per allà, que estic aquí, tot és el, el típic de, per situar-se. No? Però en canvi la vella, ja genèticament està programada per orientar-se amb la llum del sol. Amb la llum del sol, I, i doncs això, no sap què li toca segons la llum que... la, la llum del sol, la intensitat del sol, el moment en què surt el sol, i totes aquestes històries. I en canvi, així com la vella ho fa pel sol, mmm... hi ha altres animals que ho fan guiant-se amb les estrelles de nit. Sí, quan nosaltres veiem el sol és una estrella, no? També. Doncs, les estrelles que surten a la nit, hi ha animals com els pinguins doncs que també s'orienten mirant els pingüins. Pinguins. Allò que hi ha... Tic, tic, tic, tic, Ja no, eh? No. No, no. que no. Què vols dir? Que només sona el pol? No, els pingüins, doncs sí. Yeah, dius, eh? yeah. ah, no era... Ja s'han extingit. Com que s'han extingit? Ja, a veure... ara neus que li diguis això, home? A que havia una pel·lícula de pingüins. que estàvem ara amb, amb els pingüins. Amb, amb, amb, amb, amb, que era molt guai. No Com no que s'han extingit? No no som... que són una espècie de pingüins. No Mímic, som... Ah, estic desensisat! Home! No hi ha pingüins i hi ha ja neu. No ho sí, sé, em queden en aquest ara pol. Jo prefer... No sé, no sé quin pol, eh? Però, però... Una pingüins... A vosaltres què us agradaria més ser? Pingüins o àguiles? Si, si poguéssiu escollir, ara que estem només els animals... Una àliga. Ah, oh que sí? Tinc eh, ull. Per què ho notes? Ja tens pintor de pic ull. Sí, sí, sí. Oh, sí, sí, sí, sí. A veure, Juliana... Eh? Jo una àliga. També? Àliga, sí, allò. Flà, flà, flà. I per què? De quines canotacions us dona l'àguila, que, que vulgueu ser ah, no, res, perquè pots volar tu, una cosa... Ara ah, sí. explica'ls-hi, explicals el resultat del test psicològic i veurem qui és el boi i qui és el volent. Ah, Home! Ara, ara, ara. Oh, però jo ja vaig respondre pingüí d'hora. Ah, sí, perquè sí. què passa amb sí, les àligues i els què pingüins? Què passa amb els àguiles i els pingüins? Que estàs relacionat el pingüí doncs amb, una, amb, amb un caràcter doncs, sociable, perquè si us hi fixeu, els yeah. pinguns sempre van així amb un grupet i tots sí. allà, tots cap aquí, tots cap allà, i doncs vol dir doncs, això, que tens aquest esbrit més de, de, de, de, de sociabilitat i d'aquestes històries. Que el posa, posa vermell, home. Però, però tampoc totes tot, tot les d'això, perquè en canvi, les aigles en canvi es caracteritzen per ser gent tots els que els agrada controlar les coses, tranquil·litat, no tranquil·litat no i veure tot i agafar-se tota la vida en calma i totes aquestes històries, no, no sé si no. eh. I aboistes, ja. Oh. O Perquè van més sols. Això el el ja. sí, sí, sí, sí. No ho diu al test psicològic, eh. Res, ho diu al test psicològic. Cadascú a la seva. Què l'hem de fer? Doncs aquests pobres pingüins són capaços de caminar quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres Mirant només les estrelles de la... No, però els ja no. Ah. Això, Ai, surt la, això surt de la pel·lícula del Límax aquella. Ah, sí? sí, sí són gustant. això, esclar, ah, sí, de No, no, els pingüins caminant, pirimiri-mim. Piri. I mirant les estrelles. Tenit, caminen. No, sé. Que miren, no qualque... sé, és que és molt guai perquè només t'has de fixar en els pingüins. La manera patosilla de caminar. Mm. Clar. És... Són, són genials, eh? Són uns animals tan simpàtics. Exacte. I després, això, però aquests... no són pingüins. No, que no són pingüins ja a veure, això sí que s'ha deixat patit és, és que era una rasa pingüins-pingüins s'està extingint sí, i ara no és que és que ja s'ha extingint del tot oh. però és, és una, una, una, una altra raça com, sí, és la, no la, no? la que hem perdit, el pingüin no ho sé, ho vaig llegir un cop i em va acabar oi, oi, oi però ja fa temps, no sé potser s'han extingit en un pol i en l'altre no, eh no puc especificar al pol d'or no n'hi ha de pingüins són tot el pols on estan? el polsut i estingits a més a més. A... Però ara amb la manipulació genètica se'n fan de nols ingestats. I tot acabat. Sí, sí, sí. Bé, doncs, hi ha molts animals que tenen unes característiques que els humans no, no els hi arriben a la sola de la sabata, ni, ni molt menys. Eh? Per exemple, el típic ratpenat que té una capacitat d'emetre de, sons i guiar-se amb aquests sons que nosaltres no podem emetre ni captar. Es guia amb el robot de l'eco? Es guia amb l'eco, si fa... Uh, això, té, es diu el sentit de la ecolocacion, perquè sí, té aquest col·locada. sentit desenvolupat. És com en Sol també se col·loca ah, molt bé, eh. encara que no sé gaire aigil, eh. no para pilotes. I així, I així ho fa. I al igual que, el, que aquest senyor, és a dir... Aquest senyor? El, el rat penat, ah, no el no sé. senyor rat penat. Batman, molt amic. Les aquest balenes també se... Exacte, tots Les... aquests tipus... Les balenes. Ah pel magnetisme. Sí, i balenes, i... I balenes, magnetis, els delfins, i... I... El delfins, també emeten aquella mena de sorollet. Dufins, els delfins. Els delfins, perdonem. <laughs> Està molt bé, això. Tota aquesta mena de... els cetàcis, que es diuen, doncs t -t -t es, eh, es guien amb aquests sons. Sí, és el resultat proper Espanyol Bars, els cetàcis. No, ja ja ja. Mentre la senyora, eh. naturalment el Barça ens vergunya, no? És l'Espanya Barça, hola. Bano. Dans molt bé, eh? Sí, I tenen també cosia pobre d'Ufi. Sí, sí. Feien un documental molt interessant de Tatacs. A veus, és que és que només menys la pel·la, eh? Home, però mira ja, coses interessants. Aquestava oh. a casa malalta. Ai, pobra home, pobra neus. Pobra. pobre Neus. Pobre Neus, has fet bé? I pots mirar les balenes. Ai. Oh! Mm. Que, que seguien així? Me entendreixes? Tela, eh? I van explicar que se morien. Se so, morien les balanes! So, oh. Pinguins fora, balenes també. No, no pot mal. ser, no pot ser això. No, però hi ha molta casa és veritat. Sí, hem sí. a cuidar-les i respectar-les una mica. No, bueno, jo no em referia a això. D'això del magnetisme, es veu que hi ha platges que tenen magnetismes, no? I elles es van guiant i van tirant, van tirant cap allà. I per tant es troben a la platja. No ho sé, no ho no sé. No ho sé, no ho sé. que passen a servir més l'eco aquest, que sí. quan rebotin, Clar. que parin. No que l'avisin. No. No. No. Es troben a la platja i llavors es moren. Què fa jo aquí? No, no t'ho sí. no tiren ni temps, tu, allò, pam! Sí, sí, la... però home, bé. Bé, que ho deu veure que arriben al la platja, toca... No, no, a mi el Magnetés no me'n diu que caia, aigua d'anys en atero. Endavant, endavant. Sí, sí, sí. Esclar, pobres, és que estan molt enganyades, elles. Tenen un sistema per guiar-se natural i, I després doncs després tot, no està bé, mm. això. No està bé, és el que els hi passa, per exemple, els... els salmons que què fan sí. oloren, tenen un sentit de l'olfacte per desenvolupar. Sabeu quants, eh, quants, quantes pobre, olors? Pobrots, sí. quantes olors podem sentir els humans? Quantes? No. A veure, dieu el número. Quatrecentes. Ui, cap a Ostres, deu Ostres, m'he quedat curat. Però el gos, almenys mil, moltíssimes més. I el, el salmó, a dins del mar, pot captar molts i molts, i molts quilòmetres mm el lloc d'on va néixer. I sap que allà oh. haurà de tornar a deixar-hi els uets. és ah, sí? Eh? Els uets, sí, sí, sí. ue, com a internet. Sí, dius. Escoltem a l'internet, molt bé. I després què fa el tacte? El tacte, mentre que els humans... El tacte sí que és un sentit desenvolupat, no? Mm. Però, i quin creieu que és la... Molt bé, tu bé mirant les mans. Sí, senyor. Amb les mans és el que... és el que més toquem i que més coses notem amb les mans, oi? Doncs en canvi no ho diríeu mai, sabeu qui és l'animal? Que sí, té sí, més sí, capacitat sí. de tacte, la visión que... Ai, la serp cascabell. La serp cascabell. Té com cent nervis de sota la pell, que a la mínima cosa, l'estímul que li ve, és que hi ha aquesta la presa. Ja, per això és un moviment un lleu per, si lleig, lleu? per això. Perquè té una mena de visió d'infraroja, més a més, i té el cascador. Jo la faria servir com una arma militar, eh, perquè... A el tema del puntet, allò que fan... Una... Es marca allò... De sí, sí. Tauleta, aquell, aquell puntet. El sí. puntet. L'agafes. No, per, per això poden caçar de nit, les. Surten de caça de nit, perquè tenen una sensibilitat darrere dels ulls, tipus infraroji. I no, ve... no veieu que fa cada gula a la nit aquestes serps que tela. Les fan de competència amb els mussols. Sí. D'acord? Sí, sí, sí, totalment. <laughs> doncs apa, que és molt i molt tard. Sí, avui de l'Oson. Hem sí, d'anar per marxar sí, per despedir-nos. Un uh. el que ens matarà. Sí. Ui, ui, ui, que és tard. Sí, uh... Ens hem uh. passat d'hora i bé, sí. esperem que una altra setmana tinguem una miqueta més de sort. Per a ens està se'ns estàs canyant. Es Acabaràs que... el programa? Sí, adéu. Abans que les neus no, no en relances, va, acabar el programa ja, home. Val! Oh. Mm. Dien no. adéu. Adéu. Després amb una cançoneta. Bona nit. Bona eh. nit. No. De la senyoreta de Cirelés. Ui, què aquesta? Ui. Va ser una senyoreta, doncs, que sonava molt a les discoteques dels anys 80. Alguna Any cançoneta que haureu eh, escoltat alguna vegada, pensava mm. que ja vas fent la tonada, tu. No, sé si no, no ho pretenia, però... Doncs t'ha sortit així una mica indirectament. Sí. Estic molt Ja que ens anem, doncs, voyage, voyage. Oh... Adéu.